Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажання Шанари. Розділ третій. Ранок настав швидко. Блідосріблясте світло просочилось крізь досвітній лісовий туман і погнало тіні на захід. Неспокійний сон перервався. Омсфорди прокинулись. Протягом години йшли приготування до від'їзду Брін. Рону відправили до двору, щоб забезпечити коней, збрую та продукти харчування. Брін та Джаїр пакували одяг і похідне спорядження. Вони діловито взялись до виконання завдань. Розмов було мало. Ніхто не мав що казати. Ніхто не відчував особливого бажання говорити. Особливо від Людькувато почувався Джаїр, який ходив по будинку, виконуючи роботу в мовчанці. Він був більш ніж трохи незадоволений тим, що Брін та Рона поїдуть на схід з Аланоном, а він залишиться тут. Це було вирішено ще того ранку, практично одразу після того, як він піднявся з ліжка. «Вони зібрались в їдальні, як і вчора ввечері». Коротко обговорили рішення Брін, рішення, про яке, як подумав Джаїн, усі крім нього вже знали. А потім було вирішено, що хоча Брін і Рона підуть у подорож, він – ні. Щоправда, друїда не порадувало на полягання Рона, що якщо їде Брін, то і він теж. Бо дівчині повинен хтось, на кого вона може покластись, кому може довіряти. Ні. Друїда це зовсім не влаштовувало. Насправді він погодився на Рону лише після того, як Брін цізналась, що з горцем їй буде краще. Але коли Джаїр припустив, що з ним їй буде ще краще, адже він теж володіє магією пісні бажань і може допомогти захистити, всі троє різко і рішуче сказали «ні». «Занадто небезпечно», – сказала Брін. «Занадто довга подорож», – додав Рона. «Крім того, ти повинен бути тут», – нагадав Аланон, – «бо несеш відповідальність перед батьками. Ти повинен використати магію, щоб захистити їх». Після цих слів друїд кудись зник, і більше не було можливості посперечатись. Рона взагалі зараз думав, що сонце сходить і заходить, висвітлюючи брін, тому ніколи не піде проти її волі а дівчина вже прийняла рішення. Ось так і сталося. Частково проблема з сестрою, звісно, полягала в тому, що вона його не розуміла. Насправді, Джаїр не був повністю впевнений, що вона дійсно розуміє і себе більшу частину часу. У якийсь момент під час їхніх приготувань, коли Аланон ще не повернувся, а Рона все ще був у корчмі, він заговорив про ельфійські камені. «Брін!» Вони якраз пакували ковдри на підлозі у вітальні, загортаючи їх у шкури. «Брін! Я знаю, де батько ховає ельфійські камені!» Вона одразу ж підвела очі. «Я так і думала!» «Ну, зрозумій, він зробив з цього таку велику таємницю, що ти не втримався і її розкрив. «Тільки щоб подивитись!» – зізнався хлопець і нахилився вперед. «Брін, я думаю, тобі варто їх з собою узяти». «Навіщо?» У її голосі з'явились нотки гніву. «Для власного захисту, для магії». «Магії? Ніхто ними не може користуватись, крім батька, як ти добре знаєш». «Ну, можливо». «Крім того, ти знаєш, як він ставиться до каменів. Мало того, що я взагалі вирушаю в подорож, та ще забрати ельфійські камені». «Мені здається, ти зараз не дуже ясно мислиш». І ось тоді Джаїр розсердився. «Це ти не ясно мислиш. Ми обидва знаємо, наскільки це буде небезпечно. Тобі знадобиться будь-яка допомога. Ельфійські камені можуть дуже допомогти. Все, що тобі потрібно зробити, це з'ясувати, як вони працюють. Можливо, тобі це вдасться». «Але ніхто, крім законного власника, не може...» «Змусити камені працювати!» Брат опинився майже ніз до носа з нею. «Але, можливо, у нас з тобою це не так, Брін? Адже у нас всередині є ельфійська магія. У нас є пісня бажання. Може, ми зможемо змусити камені працювати?» Настала довга, напружена хвилина мовчання. «Ні», – нарешті сказала вона. «Ні, ми пообіцяли батькові...» що ніколи не будемо використовувати камені. Він також змусив нас пообіцяти не користуватись магією, пам'ятаєш? Але ми користуємось, навіть ти, час від часу. До того ж, цього від тебе хоче Аланон. До того ж, що ти будеш робити, коли потрапиш до фортеці? Тож, яка різниця між піснею бажання та ельфійськими каменями? Магія – це магія». Брін мовчки дивилась на брата. В її очах загубився його погляд. А потім вона знову повернулась до ковдр. «Це не має значення. Я не візьму ельфійські камені. Ось, допоможи мені краще зав'язати». На цьому ця розмова і скінчилась, як і питання про те, що він не їде з ними на схід. Жодних пояснень не було. Брін просто вирішила, що не візьме з собою камені, незалежно від того, знадобляться вони чи ні. Джаїр цього зовсім не розумів, і не розумів сестру взагалі. Він на її місці узяв би камені в одну мить. Він би взяв їх, знайшов спосіб використати, і вони перетворились на потужну зброю проти темної магії. А от Брін... Брін, здається, навіть не бачить непослідовності в тому, що вона погодилась використати магію пісні бажань і відмовилась використовувати магію каменів. Він провів решту ранку, намагаючись знайти хоч якийсь сенс у міркуваннях сестри або у їх відсутності. Години летіли непомітно. Рона повернувся з кіньми та припасами. Рюкзаки були заповнені, і обід був на швидкоруч з'їдений. Раптом з'явився Аланон. О півдні, Чорний, як найтемніша ніч!» Рона потиснув Джаїру руку, грубо поплескав його по спині, ніби вибивав тверду обіцянку, щоб той подбав про будинок. А потім з'явилась Брін. Міцно обійняла його та пригорнула до себе. «Прощавай, Джаїре!» Прошепотіла вона. «Пам'ятай, я тебе люблю!» «Я теж тебе люблю!» Відповів він і обійняв сестру у відповідь. Через мить вони вже були на конях, і ті повернули вниз по ґрунтовій дорозі. Руки піднялись на прощання, він помихав у відповідь. Джаїр дочекався, допоки сестра зникне з поля зору, перш ніж змахнути небажану сльозу з ока. Того ж дня по обіді він спустився до заїжджого двору. Він зробив це через озвучену Аланоном можливість того, що привиди або їхні союзники-гноми вже можуть шукати друїда в землях на захід від Срібної ріки. Якщо це правда, якщо вороги дістались до Шейді Вейл, то вони в першу чергу заглянуть до дому Омсфордів. До того ж у заїжджому дворі було набагато цікавіше. Кімнати були заповнені мандрівниками з усіх земель, у кожного була якась історія, кожен мав якусь новину. Джаїр віддавав перевагу хвилюючим історіям, розказаним за келихом Елю в залі корчми, а не нудьгуванню в порожньому будинку. Коли він зайшов до заїжджого двору за кількома особистими речами... Він відчув, що його залишили. І слід визнати, були для цього вагомі причини. Хтось повинен був пояснити батькам, коли ті повернуться, що сталося з Борін. Це буде нелегко. Він на мить уявив собі обличчя батька, який почує про те, що сталося, і скрушно похитав головою. «Батько явно не буде щасливий». Напевно, він захоче піти за брін, можливо, навіть з каменями. Раптовий вираз рішучості скривив обличчя хлопця. Якщо це станеться, він теж піде. Вдруге його позаду не залишить. Звичайно, батьки його вмовлятимуть, але є цілих два тижні, щоб придумати потрібні аргументи. Юнак ішов далі, тепер вже трохи повільніше та дозволив Думці затриматись у голові. Дуже спокусливій Думці. А потім він від неї відмахнувся. Треба розповісти батькам, що сталося з Брін та Роною, а потім супроводити їх до Лія, де вони мають залишитись під захистом батька Рони до завершення цього завдання. Це було те, що треба зробити, тож саме так він і вчинить. Звичайно, Віл омсфорд може не погодитись з цим планом, але Джаїр насамперед син свого батька, тож слід було очікувати, що у нього буде кілька власних ідей. Хлопець посміхнувся і прискорив крок. Доведеться подумати над аргументами. День прийшов та пішов. Джаїр повечаряв у корчмі з родиною, яка керувала справою батьків, та запропонував наступного ранку допомогти з роботою. Потім попрямував до вітальні, щоб послухати історії, які там розповідали. Не в одній з них згадувалось про чорних блукачів, темношкірих примар, мортів, яких ніхто не бачив, але всі знали, що вони існують. Про цих злих істот, що здатні випалити з тебе життя поглядом. Вони приходять з земної темряви, застерігали мандрівники, а голови навколо кивали на знак згоди. «Краще ніколи з ними не зустрічатись!» – велась далі розповідь. Джаїру стало трохи не по собі. Він залишився до півночі, а потім пішов до своєї кімнати. Міцно заснув, прокинувся на світанку і весь ранок пропрацював у корчмі. «Було вже не так прикро залишитись тут». Зрештою, його власна роль теж дуже важлива. Якщо морти справді знають про ельфійські камені і прийдуть шукати їхнього власника, то його батько у такій же небезпеці, як і його донька, можливо, навіть у більшій. Отже, Джаїру треба пильнувати і не допустити, щоб батька спіткало лихо раніше, ніж він встигне його попередити. Опівдні півдні Джаїра закінчив роботу. Корчмар подякував і сказав, що у хлопця є трохи часу для себе. Тож він пішов до лісу, за корчму, де нікого не було, і кілька годин експериментував з піснею бажань, використовуючи магію різними способами, задоволений тим, що може її контролювати. Він знову подумав про постійні застереження батька не використовувати магію. Але ж він просто не розуміє. Магія є частинкою його самого, і користуватися нею так само природно, як руками і ногами. Джаїр не міг прикидатись, що її немає, а батьки все ж постійно говорять, що магія небезпечна. Брін теж іноді це казала, хоча і з набагато меншою впевненістю, бо й сама була винна в тому, що використовувала чари. Малий був переконаний що йому говорять про це просто тому, що він молодший, забрін, і за нього більше хвилюються. Юнак не бачив нічого, що вказувало б на те, що магія небезпечна. Доки ніхто не бачить, він мав намір експериментувати. На зворотньому шляху до заїжджого двору, коли перші тіні раннього вечора почали прослизати крізь полудене сонце, йому спало на думку що, можливо, варто перевірити будинок, просто щоб переконатись, що все добре. Звичайно, той стояв замкнений, але треба все одно перевірити. Зрештою, догляд за домом – теж частина його обов'язків. Він обміркував це питання на ходу і врешті вирішив зачекати з перевіркою до вечері. Поїсти здавалось йому зараз важливішим, ніж піднятись до будинку адже використання магії завжди викликало голод. Він пішов лісовими стежками, що пролягали позаду корчми, вдихаючи запахи осіннього дня і думаючи про гірських слідопитів, які його так зачаровували. Це особлива порода людей. Вони можуть відстежувати усе живе, просто вивчивши землю. Більшість із них почувались у дикій природі як вдома, Більшість з них віддавали перевагу товариству собі подібних. Одного разу Джаїр розмовляв із слідопитом, здається, дуже багато років тому. То був старий. Його принесли до заїжджого двору зі зламаною ногою якісь мандрівники, що випадково на нього натрапили. Старий пролежав майже тиждень, чекаючи, допоки нога зростеться настільки, що він зможе знову вирушити в дорогу. Спочатку слідопит не хотів знатись із Джаїром, незважаючи на наполегливість хлопця, та й взагалі ні на кого не звертав увагу. Але потім Джаїр показав йому дещо зі своєї магії. Заінтригований слідопит заговорив з ним. Спочатку кількома словами, а потім вони розмовляли багато й багато. І які тільки казки той не розповідав. Джаїр вийшов на дорогу біля корчми, повернув до бічного входу, широко посміхаючись, згадуючи ту свою пригоду. І тоді побачив гнома. На мить здалося, що очі грають з ним злий жарт. Хлопчик зупинився на місці, тримаючись рукою за ручку дверей корчми, і дивлячись через дорогу на огорожу стайні, де стояла сухорлява жовта постать. Потім він побачив і іншого гнома, і одразу зрозумів, що не помилився. Поспіхом він штовхнув двері заїжджого двору і зайшов всередину, а потім притулився спиною до дверей, залишившись сам у коридорі. Гном. Що він робить у Шейді Вейл? Можливо, мандрівник, але мало хто з них йде цим шляхом. Та й взагалі мало гномів покидають межі знайомих лісів. Він не міг пригадати, коли востаннє в Шейді Вейл був гном. Але зараз вони тут. Юнак швидко відійшов від дверей і пішов коридором, допоки не зупинився біля вікна, що виходило на дорогу. Потім він обережно визирнув через підвіконня. Його очі обшукали подвір'я та лінію паркану. Гном стояв на тому ж місці, де його вперше побачив Джаїр. Він все ще дивився у бік заїжджого двору. Хлопчик озирнувся Більше нікого не було. Він знову притулився спиною до стіни. То що тепер робити? Це збіг обставин? Чи зовсім не випадковість? Джаїр змусив себе сповільнити дихання. Як дізнатись? Як переконатись? Юнак глибоко вдихнув. Перше, про що треба пам'ятати, це спокій. Один гном не становить серйозної загрози. А потім його ніс вловив запах тушкованої яловичини. Хлопчик подумав про те, що дуже зголоднів. Він вагався ще мить, а потім попрямував до кухні. Найкраще обміркувати усе за вечерею, добре поїсти, а потім визначитись з планом дій. Юнак кивав собі на ходу. Треба уявити на своєму місці Рону. Той знав би, що робити. Джаїр має спробувати зробити те саме. Тушкова яловичина була чудова. Джаїр справді зголоднів, Проте все ж важко було зосередитись на їжі, бо хлопчик знав, що гном там, за дверима, спостерігає за ним. Він з'їв півпорції, аж раптом згадав про порожній будинок, що не охоронявся, і про заховані там ельфійські камені. Якщо гном тут за наказом чорних блукачів, то, можливо, він за ними й прийшов, а також за Омсфордами чи за Аланоном. Можливо, десь поруч є й інші гноми. Юнак відсунув тарілку і поспішив з кухні назад, у коридор, до вікна, обережно визирнув. Гнома не було. Він відчув, як прискорено забилось його серце. Що ж тепер? Хлопчик розвернувся і побіг назад до коридору. Треба повернутись до будинку, треба переконатись, що ельфійські камені в безпеці, а потім він спіймав себе на тому, що сповільнює крок. Він не знав, що робити далі. хоча, можливо, далі буде видно. Він знову прискорив крок. Зараз важливо побачити, чи ніхто не проникає в будинок. Він збирався вийти з корчми іншими дверима. Прийшли думки, що не потрібно було стояти і витріщатись на гнома перед входом. Але було вже надто пізно. На миті Джаїр зупинився біля дверей, картаючи себе за дурість. Потім легенько їх відчинив і вийшов. Над головою темніло небо. Хлопчик озирнувся і потім рушив в бік дерев. Він хотів продертись крізь ліс до будинку, тримаючись подалі від дороги. «Та що, вирішив прогулятись, хлопчик?» Джаїр завмер. Гном безшумно вийшов в стіні перед ним. Жорсткі й грубі риси обличчя були перекошені зловісною посмішкою. О, я бачу тебе, хлопче. Я взагалі побачив тебе досить швидко і одразу впізнав напівельф, напів людина, не так вже багато таких, як ти. Він зупинився за півдюжини кроків від юнака поклавши кострубаті руки в боки. Шкіряне вбрання вкривало кремезну постать. Чоботи та нарукавники були поцятковані залізом, на поясі, ножі та короткий меч. «Юний Омсфорд, так? Хлопчик, Джаїр!» Слово хлопчик вжалило. «Ану, тримайся подалі від мене!» Сказав наляканий Джаїр, намагаючись не виказувати страх. «Триматись подалі від тебе?» Гном різко розсміявся. «А що ти зробиш, якщо я цього не зроблю, а, коротун? Вкладеш мене на землю, а? Відбереш зброю, а ти у нас хоробрий, а?» Почувся ще один сміх. Низький і гортанний. Уперше Джаїр зрозумів. Гном розмовляє з ним не гномською, а мовою мешканців – півдня. Гноми дуже рідко користувались якоюсь іншою мовою, окрім власної. Їхня раса була ізольованим народом, який не хотів мати нічого спільного з іншими землями. То як він вивчив їхню мову? «Слухай, хлопч!» – перервав його роздуми гном. «Давай будемо розсудливими, ти і я!» «Я шукаю друїда. Скажи мені, де він? Тут чи де інде? Та й я піду». Джаїр завагався. «Друїда? Я не знаю ніяких друїдів. Я не знаю взагалі, кого ти...» Гном похитав головою і зітхнув. «Граємось, так? Ну, хлопче, тобі не пощастило. Гадаю, буду робити усе по-поганому». І він рушив до Джаїра, простягнувши руки. Інстинктивно юнак вивернувся, а потім заспівав. Мить вагання, мить невпевненості, адже він ніколи не використовував магію проти когось. Юнак видав низький шиплячий звук, і з'явилась маса змій, які щільно обвились навколо витягнутих рук гнома. Той заверещав від Джаху, відчайдушно б'ючи руками, намагаючись звільнитись. Хлопець озирнувся, побачив велику зламану гіляку, схопив її обома руками і з розмаху обрушив на голову гнома. Той хрюкнув і впав на землю безформною кубкою. Джаїр відпустив гілку. Його руки тремтіли. Невже він тепер вбивця? Юнак обережно опустився на коріна поруч з гномом, і помацав його зап'ястя. Пульс був. Гном не помер, просто втратив свідомість. Джаїр випростався. І що тепер робити? Гном шукав Аланона, бо знав, що той був у Шейді Вейл, був у Омсфордів. Знав. І хто знає що, ще знав. У будь-якому випадку не можна залишатись в долині, особливо тепер, коли він використав магію. Юнак сердито похитав головою. Не треба було це робити. Треба було тримати її в таємниці. Проте занадто пізно. І, скоріш за все, гном не сам. Напевно, є інші, можливо, в будинку. І саме туди треба йти, бо саме там сховані ельфійські камені. Юнак озирнувся. Його думки швидко прийшли в порядок. За кілька десятків футів від нього стояв смітник. Він схопив гнома на ноги, потягнув його туди, відкинув кришку та запхав бранця всередину. Опустив кришку і просунув металевий пруд крізь вушка. Це дасть йому деякий час. А потім поспішив назад, до корчми. Незважаючи на поспіх, треба попередити корчмаря, куди він йде. Інакше вся громада буде шукати його. Одна справа – зникнення Брін і Рони. Це досить легко пояснити, сказати, що вони поїхали в гості Долія, а він вирішив залишитись в долині. Зовсім інша справа, якщо він теж зникне, адже не залишиться нікого, хто зможе забезпечити йому алібі. Тому, вдаючи незворушність і обезброюючи, посміхаючись, юнак оголосив, що передумав – і наступного ранку все ж таки вирушає у високогір'я. Сьогодні він залишиться в будинку і спакує речі. А коли власник корчми надумав спитати, що змусило його так раптово передумати, юнак швидко пояснив, що отримав повідомлення від Брін. Перш ніж з'явились якісь питання, він вийшов за двері і швидко розчинився в лісі та побіг до свого будинку. Він рясно спітнів. Було спекотно від хвилювання і перечуття. Він не був наляканий, принаймні, поки що. Можливо, тому що не зупинявся достатньо довго, щоб дозволити собі подумати про те, що робить. До того ж, він же впорався з гномом, вірно? Гілки дерев били його по обличчю. Юнак спішив далі, не намагаючись пригинатись та вдивлятись у темряву попереду. Він добре знав цю ділянку лісу. Навіть у темряві він легко знайде дорогу, пересуваючись певними котячими стежками та уважно прислухаючись до звуків навколо. І ось за п'ятдесят ярдів від будинку він безшумно розчинився в невеликому сосновому насадженні та йшов уперед, доки не побачив темну споруду, вкрите голками гілля. Опустившись на коліна, він вдивився в ніч. Не було ані звуку, ані руху, ані ознак життя. «Все так, як і повинно бути». Хлопець зупинився та відкинув назад пасмо волосся. «Усе буде просто. Все, що треба зробити, це прослизнути в будинок, забрати ельфійські камені і знову вислизнути. Якщо тут справді нікого немає, це буде легко». Але щось ворухнулося в дубах позаду будинку. Лише миттєва тінь. Джаїр глибоко вдихнув і почав чекати. Йшли хвилини. Комахи дзижчали, але він не звертав на них уваги. А потім побачив другий рух, тепер вже чітко. Хтось схожий на людину. Ні, не на людину. Швидко виправився він. На гнома. Юнак просив: "Що ж, є там хтось чи ні? Треба йти. Але якщо там не один гном, можливо, там пастка". Бід стікав по спині, в горлі пересохло, час ішов. Треба забирати жеть з шеї дивейл, але не можна покинути ельфійські камені. Тож нічого не залишалось, як використовувати пісню бажання. Він Трохи поспівав, імітуючи дзижчання комарів, які його оточували, все ще перебуваючи в теплі ранньої осені. Потім ковзнув від сосен вниз, через ліс. Він використовував цей трюк раз чи двічі раніше, але ніколи в таких складних умовах, як ці. Джаїр рухався тихо, дозволяючи голосу зробити його частиною лісової ночі, знаючи, що... Що якщо він все робить правильно, то буде невидимим для очей. Будинок наближався. Хлопець знову побачив гнома, який чатував у деревах позаду будівлі. Потім він побачив ще одного праворуч, біля кущів. Потім ще одного через дорогу в болиголовах. Ніхто не дивився в його бік. Захотілося побігти, помчати так швидко, як нічний вітер. Але він тримав рівний темп. Його голос був рівним, слабким дзищанням. Хлопець молився, щоб його не побачили. Вдалось перетнути галявину, перебігаючи від дерева до куща, відшукуючи очима гномів. І треба увійти задніх дверей, через них найлегше. Раптовий оклик звідкись за будинку змусив його різко і злякано зупинитись. Гном, що стояв на задньому дворі, вийшов за дубів, і місячне світло блиснуло на його довгому ножі. Знову оклик і раптовий сміх. Лезо опустилось. Невже вони дістались до сусідів по вулиці? Під просочив кітель Джаїра. Він вперше злякався. За десяток ярдів від нього гном, що вийшов за дубів. Розвернувся і знову зник у них. Голос Джаїра затримтів, а потім зміцнів, не давши юнаку виринути з невидимості. Через кілька хвилин він зупинився біля дверей та дозволив пісні бажання на мить завмерти, відчайдушно навмагаючись втримати себе в руках. Обнижпоривши кишені, хлопець нарешті дістав ключ від будинку, Встромив його в замок і обережно повернув. Двері відчинились без звуку. В одну мить він опинився всередині. І знову зупинився в темряві. Щось тут не так. Будинок якийсь не такий, інший. Джаїр мовчав, чекаючи, доки відчуття йому щось підкажуть. І він повільно усвідомлював, що разом із ним в будинку... Щось ще, жахливе, зле, настільки, що сама присутність цієї істоти пронизувала повітря страхом. Яка б це не була істота, вона, здавалось, була скрізь одночасно. Вона огорнула будинок омсвордів, наче смертельний саван. Напевно, це морт. Хлопець перестав дихати. «Блукач тут, у будинку!» І ось тепер юнак по-справжньому налякався. Впевненість у своїх підозрах забирала останні залишки хоробрості. Джаїр відчував, що монстр чекає в сусідній кімнаті в темряві. Він знав, що юнак тут і не зможе протистояти. На якусь мить Джаїр був певен, що зірветься і втече, охоплений панікою але потім згадав про батьків, які повернуться без попередження, якщо він зазнає невдачі, і про ельфійські камені, які заховані всього за десяток футів від того місця, де він стоїть. Юнак більше не думав, просто діяв. Беззвучною тінню він рушив до кухні та доторкнувся пальцями до кам'яних полиць, де заліз пальцями у глибину третьої, і одразу ж намацав невеликий шкіряний мішечок. В іншій кімнаті щось заворушилось. Раптово відчинились задні двері. В кімнату прослизнула кремезна постать. Джаїр стояв, притиснувшись до стіни, загублений у тіні, приготувавшись до втечі. Постать пройшла повз нього, не сповільнюючи ходу, нахиливши голову, ніби щось шукаючи. Вона увійшла до вітальні, і низький гортаний голос щось прошепотів істоті всередині. Наступної миті Джаїр рушив назад через ще відчинені двері у тінь квітучих кущів. Він зупинився рівно настільки, щоб побачити, що щойно зайшов гном, якого він замкнув у смітнику, а потім кинувся під захист дерев.